Наші шанси дорівнювали нулю, це не суттєво. Головне, щоб ми врятувалися, відповів Форд, цікаво, куди ми попали. Мовив Артур, і вічність під ними позіхнула, відкривши свою бездонну пащу. «Не маю уявлення», – сказав Форд, – «я ще не розплющував очей, я теж». Всесвіт здригнувся, завмер у чеканні і розбігся одразу в кількох напрямах. Артур і Форд одночасно розплющили очі і завмерли приголомшені. «Боже, – зойкнув Артур, – та це ж морський берег біля Саутенду. Добре, що ти сказав це першим, Артуре. Чому? Бо мені здалося, що я збожеволів. Можливо, так воно і є? Може, тобі тільки здалося, що я це сказав?» Форд замислився. «То ти сказав чи ні?» «Наче сказав, – відповів Артур». Ну, то ми обидва збожеволіли так, згодився Артур. Якщо ми вважаємо, що опинилися біля Саутинду, то, мабуть, справді збожеволіли. Ти впевнений, що це Без сумніву. Я також. Отож ми збожеволіли. Чудово погодя чи не так чудово погодився якийсь маньяк, що проходив повз них. Хто це? Ти маєш на увазі одного типа із п'ятьма головами і кущем бузини, обвишеним копченими оселедцями, саме його. Немає уявлення. Мабуть, випадковий перехожий. Вони сіли на тротуарі і, почуваючись ні в всіх, ні у тих, стали дивитись, як на пляжі стрибали величезні діти, як табун диких мустангів мучав у небі, поспішаючи доставити партію бетонної арматури у якісь незнані країни. Знаєш, що закашлявся Артур? Якщо це дійсно Саутенд, то тут щось не так. «Тебе дивуєш, що море нерухоме, мов скеля, а будинки розгойдуються вниз і вгору?» – запитав Форд. «Мені теж, це видається підозрілим, сказати правду. Цієї миті весь навколишній саутенд із гучним тріском розірвався на шість рівних фрагментів, які закружляли у карколомному танці з непристойними па. Тут діються дуже дивні речі. Вітер доніс тужливий співволинок». Заквилили скрипки, гарячі пиріжки вартістю десять пенсів застрибали по бруківці, з неба вирнула якась потворна риба, саме час було накивати п'ятами. Вони кинулись на упростець від щільну завісу звуків, по горах застарілих сентенцій, долинах сумної музики, в в барахолках, занедбаних смітниках, як раптом почули жіночий голос. Він пролунав напрочуд доречно – Посеред цього всього чортовиння. Один до двох у стотисячному ступені. Промовив голос. Форд різко загальмував і зупинився, роздивляючись, звідки той голос, але не побачив нічого вартого серйозної уваги, що це за голос, вигукнув Артур. Не знаю. На високій ноті відповів Форд. Не знаю. Хтось вираховує ймовірність, «Імовірність? Якою ще ймовірність, Звичайною ймовірність. Ну, знаєш, один до двох, три до одного, п'ять до чотирьох і так далі. Вона сказала один до двох у стотисячному ступені. Дуже мала ймовірність. Без будь-якого попередження над ними зависла діжа із кремом десь на мільйон галонів. Що б це означало?» Гукнув Артур. «Що крем? Ні, ймовірність. Немає ніякого уявлення». Як на мене, ми все ж на космічному кораблі, можливо, але певно не в салоні першого класу. Тканина простору часу бралася з бульбашками, великими і огидними. Артур раптом відчув, як усе тіло його розм'якшується і починає розпадатись. Це зірки блякнуть, смітник, ноги пливуть до заходу сонця, ліва рука відпадає... Від цього страхітивого відчуття він прийшов до тями. От тут дик бісу вилегився він. Як же я тепер буду користуватись своїм електронним годинником? І він у розпачі повернувся до Форда. Форде. вигукнув він. «Візьми себе в руки, ти перетворюєшся на пінгвіна!» «Один до двох у ступені сімдесяти п'яти тисяч!» – долинув жіночий голос. «Імовірність росте!» Форд перевальцем обійшов полонку. «Ти хто?» – прокаркав він, клацаєчи дзьобок. «Де ти ховаєшся? Що з нами коїться? І чи є спосіб припинити це неподобство?» «Зберігайте спокій».